Розділ двадцятий, у якому у черговий раз підтверджується стара істина, що на кого-на-кого, на кого, а на університетських товаришів завжди можна розраховувати. «Знаєш, рейне сказав Генріх Гаккеборн, – «кажуть, що джерелом усіх нещастя, які валяться тобі на голову, усім злом і причиною твоєї нікчемної долі, і та французка Аделя Стерча». Рейневан не відреагував на настільки новаторське твердження. Йому свербіли крижі, а почухатися було ніяк неможливо, бо руки були зв'язані в зап'ястях і, до того ж, притиснуті до боків шкіряним ременем. Коні загону гупили копитами по вибоїстій дорозі. Стрільці сонно погойдувалися в сідлах. Він просидів у вежі Зембецького замку три доби, але був далекий від того, щоб зламатися. Він був замкнений і позбавлений волі, це правда, не у завтрашньому дні, це теж правда. Однак поки що його не били, а годували хоч і кепсько, та одноманітно за те, що дня, а від цього він останнім часом був відвик і з приємністю звикав знову. Спав він погано, не тільки через бліх, їх розміри не могли не тішити око, щоб промишляли в соломі. Як тільки заплющував очі, бачив бліде, пористе, ніби сиробличчя Петрліна, або Аделю, і Яна Зембицького у різних конфігураціях. Він і сам не знав, що гірше. Закритоване віконце в грубому мурі давало змогу бачити лише малесенький клаптичок неба, але Рейневан увесь час висів у ніші, учепившись за ґрати, сповнений надії, що отот -от почує шарлея, який по павучому піднімається по мурі з терпугом у зубах, або поглядав на двері. Мріючи, що вони ось ось вилетять із завіз під могутнім плечем Самсона Метка, непозбавлена підстав віра у всемогутність друзів підтримувала його на дусі. Цілком, очевидно, жодний порятунок не надійшов. Раннім ранком четвертого дня його витягли з камери, зв'язали й посадили на коня. Із зембець він виїхав через Пачковську браму під ескортом чотирьох кінних арбалетників армігера і лицарів у повному обладунку, щит якого прикрашала восьмипромінна зірка Гакеборня. «Усі всі кажуть, що це було таке твоє безталання зайнятися тією французькою", тягнув далі Генрі Гакеборн. "А те, що ти під себе поклав, стало твоєю згубою". Рейневан і цього разу не відповів, але не встежив за собою і замислено кивнув головою. Як тільки зникли з очей міські вежі, Гакеборн, який справляв враження похмурого служаки, такого, що аж гидко, пожвавився, повеселішав і став говірким без жодного на те приводу. На ім'я він мав, як і половина німців, Генріх, і був, як виявилося, родичем впливових Гакеборньої з Пшевоза. Лише два роки тому він прибув з Стюрін'ї, де їхній рід сповзав дедалі нижче в табелі проранги на службі ландграфів, як наслідок дедалі більше убожів. У Шльонську, де прізвище Гакіборн так і щось значило, лицар Генріх розраховував на службі в Яна Зембицького на пригоду і кар'єру. Пригоди він сподівався від очікуваного з дня на день великого антигусицького христового походу, кар'єри від вигідного мар'яжу. Генріх Гакіборн зізнався Рейневону, що зараз зітхай за прекрасною і сповненою темпераменту Юттою де Апольда, донькою підчашов Бертоль де Апольди, Пана на Ютта, на жаль, зізнався, далі лицар не тільки не відповідала взаємністю на його почуття, а й дозволяє собі глузувати з його залицянь. Але це пусте, головне витривалість, крапля, камінь точить. Рейневан, хоча сердечні перипетії Гакебурна його цікавили набагато менше, ніж торішній сніг, прикидався, ніби слухає чемно підтакував, врешті-решт зі своїм ескортом не варто бути негречним. Коли за якийсь час лицар вичерпав запас тем, якими він переймався, і замовк, Рейневан спробував задрімати, але з цього нічого не вийшло. Перед заплющеними очима постійно поставав мертвий Петерлін на марах або Аделя з литками на плечах князя Яна. Вони були в служевському лісі, барвистому і повному ароматів ранкового дощику, коли лицар Генріх порушив мовчанку сам, із власної ініціативи. Виблакав Рейневанові мету подорожі замок Штольц, гніздо впливового пана фон Біберштейна. Рейневан зацікавився і занепокоївся водночас. Він мав намір розпитати у базікала, але не встиг, бо лицар плавно змінив тему і узявся розводитися стосовно Аделі фон Стерча і нікчемної долі, яку приніс Рейневанові Роман із нею. Усі вважають, що це було таке твоє безталання. Е, що ти під себе поклав!» – повторив він. Рейнева не став полемізувати. «А це ж зовсім не так!» – тягнув далі Гакеборн, зміною всезнайка. «Навіть навпаки. Є такі, хто до цього додумався, які знають те, що ти, беркицьну французку, врятувало тобі життя». «Що?» «Князь Ян!» – пояснив лицар. «Без найменших вагань вийде вбити безтерчом». Рахинав і Барути міцно на нього тиснули. Але що би це означало? Що Аделя бреше, коли відпирається, що ти її все-таки посував. До тебе доходить? З цих же причин князь не передав тебе кату на розслідування стосовно тих убивств, які ти нібито вчинив. Тому що знав, що на муках ти почнеш потякати про Аделю, розумієш? Трохи, трохи, розсміявся Гакебарн. Це трохи врятує твою задницю, братко. Замість шафота або катів ти їдеш у замок Штольц. Тому що там про любовні перемоги в адельній постелі ти зможеш розповідати тільки мурам. А мури там грубі. Ну і що ж, посидити ти трохи, посидиш, але збережеш голову та інші члени. У Штольці тебе ніхто не дістане. Навіть єпископ, навіть інквізиція. «Біберштайни – могутні вельможі, не бояться нікого, а з ними задиратися ніхто не посміє. Так-так, рейноване. Тебе врятувало, ти що князь Віяну не має як визнати, що ти до нього крутив, вертів його метресу. Коханка, утриманка, французька. Коханка, розкішне поле, якої доти орав лише законний чоловік, може не займана, а така, яке вже давали іншим коханцям, розпусниця». «Бо якщо в її ложі побував Рейн Мардебіля, то цілком міг бути хтось інший!» «Ти дуже люб'язний, дякую!» «Не дякую! Я сказав, що завдяки стрілі Амура ти врятований! От так на цей дивися!» «Ой, не зовсім!» – подумав Рейнман. «Не зовсім!» «Я знаю, про що ти думаєш!» – здивував його лицар. «Про те, що мертвяк мовчатиме ще краще!» Що в штольці тебе захочуть отруїти або тишком нишком скрутити тобі шию? А ось і ні. Дурне, гадаєш, якщо саме так гадаєш і хочеш знати чому. Хочу. Потайки заховати тебе в стольці запропонував князеві сам Ян фон Біберштейн. А князь одразу ж на це пристав. А тепер найцікавіше. Ти знаєш, чому Біберштайн поспішив з такою пропозицією? Поняття не маю. А я маю, бо чутка пішла зембицями. Його про це попросила сестра князя, графиня Фемія. А її князь дуже шанує, кажуть, іще з дитячих років. Тому слово графині на зембицькому дворі має таку велику вагу. Хоча становища в неї ніякого немає, бо що воно за графиня, це порожній нікчемний титул. Вона народила швабському Фрідріху одинадцятеро дітей, а коли вдовіла то ці діти виставили із з Етінгена. Це ніяка не таємниця, але в зембицях вона пані на всю губу. Нема що заперечувати. Рейневон і не думав заперечувати. Не вона одна просила за тебе в пана Яна Біберштейна. Хочеш знати, хто ще? Хочу. Біберштейна водинка. Катажина. Ти, мабуть, в впав. Така висока і світловолоса. «Не прикидайся, дурнем, ну, ти ж її знаєш. Подейкою, що вона ще раніше рятувала тебе від погоні, е? як воно все дивно переплилося. Скажи сам, хіба це не іронія долі, комедія помилок? Хіба це не на ренту? Справжня вежа блазнів?» «Це правда», – подумав Рейнеман. «Це справжня вежа блазнів, а я, Шалейма в рацію, я блазень щонайбільший. Король дурнів, маршал ідіотів». Великий пріор ордена критинів. Увежий стольц, ти довго не просидиш, якщо проявиш розсудливість. Готується, і я знаю, це, напевне, великий христовий похід на чеських єретиків. Даси обітницю, приймеш хрест, от тебе і відпустять. Та воюєш. Як матимеш заслуги в боротьбі зі схизмою, то тобі простять провини. Є тільки одна заковика. Яка? Я не хочу воювати. Лицар повернувся в сідлі, довго дивився на нього. А це ж чому? запитав він ущіпливо. Відповісти, Рейневан не встиг. Пролунав пронизливий свист, сичання і негайно після цього голосний хрускіт. Гакіборн захлиснувся, потягнувся руками до горла, з якого, пробивши бляху гржети, стирчала арбалетна стріла. Густо вихлюпнулася кров. Лицар повільно нахилився назад і впав з коня. Рейневан бачив його очі, широко розплющені, сповнені безмежного здивування. Потім стало діятися багато і швидко. «Напад!» – загорлав армігер, висмикуючи меч спіхов. «До зброї!» І кущів перед ними страшно гримнув, зблиснув вогонь, заклубочився дим. Кінь під одним з пахлоків упав, мов би громом прибитий, придавивши вершника. Решта коней поставали дибки, налякані пострілом, став дибкий кінь Рейневана. Зв'язаний Рейневан не зумів утримати рівноваги, упав, боляче вдарившись стигномом землю. Із хащі вилетіли люди на конях. Рейневан, хоч і скорчився на піску, упізнав їх одразу. Вий, убивай! ревів, обертаючи мечем кунс Аулок, відомий на прізвисько Керісон. Зембецькі стрільці дали залп з арбалетів, але всі троє безбожно схибили. Вони хотіли втікати, однак не встигли, впали під ударами мечів. Армігер мужно рубався з Елісоном. Коні хропли, витанцьовували, дзвеніли металом мечі. Кінець сутичці поклав сторк із горговиць, вставивши армігерове бурдеру спину. Армігер напружився, і тоді Киріелесон добив його колом в горло. Глибоко в лісі, в гущавині, тривожно кричала налякана сорока. Смерділо порохом. «Так-так», – промовив Киріелийсон, тицнувши в лежачого Рейневана носаком чобота. «Тан Белява, давно не бачились. Це не радий?» Рейневан радим не був. «Начекалися ми тут на тебе», – поскаржився Евлок. «У сльоті й холоді, не невигоді. Ну та фіні Коронатопус». «Кінець справі, вінець, латина. Ти не ж та ще й готовий, так би мовити, до вживання. Уже зв'язаний, як пакунок. Ох, не твій це день, не твій». «Дай на кунцеві як його в зуби», – запропонував один з банди. «Він мені тоді око мало не вибив у тій корчмі під бжехом, то я йому теперечки зобеньки повелущую». «Не оближ, сибако», – буркнув Киріелисон. «Тримай нерви в жмені». Ти краще перевіршити лицар мав у юках та в калиці. А ти, белява, чого це так на мене свої баньки витріщив? Ти вбив мого брата, Авлок. Що? Ти брата, мого вбив у Барбінові, висітимеш за це? Тобі верзеться, холодно сказав Кирилісон. Ти, певно, із коня на голову впав. Ти вбив мого брата? І повторюєшся в тому, що тобі верзеться. Брешеш. Аулук став над ним. З виразу його обличчя можна було зрозуміти, що він вирішує дилему – копнути чи не копнути. Не копнув, явно просто погребувавши. Відійшов на кілька кроків, став над конем, якого вбило пострілом. «Щоб мене чорти взяли!» – сказав киваючи головою. «Так справді грізна і смертоносна зброя. Це твоя на сторку!» Подивись на сам, яку діру в кобилі вивалили. Кулак поміститься. По істину це зброя майбутнього. Новочасність. До сраки така новочасність, кисло відповів сторк із горговиць. Не в коня в вершника цілився з цієї холерної труби. І не в цього вершника, в у того. То й що? Байдуже, куди цілився, головне, що влучив. Ей, Вальтер, що ти там робиш? Дорізаю тих, які ще дихають. Відповів Вальтер де Барби, свідків нам не треба, хіба ні? Ну, то швидко, сторк у Сибоку, раз два садіть белява на коня, а того лицарського кастильця, і міцно прив'яжіть його, бо воно збитошне. Пам'ятаєте? Сторк і Сибик пам'ятали, о, як пам'ятали, бо перш ніж посадити ринева на сідло, пригостили його низкою стусанів і невибагливих прокльонів. Його зв'язані руки прикріпили до луки сідла. Алитки до стриманих ременів. Вельтер де Барби закінчив дорізати. Трупи зимбичан затягли в кущі. вони прогнали. За командою Киріелісона вся четвірка плюс Рейневан рушила скопита. Їхали швидко, явно прагнучи чим швидше віддалитися від місця нападу і відірватися від ймовірної погоні. Рейневан смикався в сідлі. Ребра кололи при кожному подиху, несамовито боліли. «Далі так бути не може», – подумав він, ні з того, ні з сього. «Не може так бути, щоб мене раз по раз били». Кирелисон підганяв приятелів криком, їхали галопом. Весь час гостинцем. Вони явно віддавали перевагу швидкості над можливістю сховатися. Густий ліс не дозволив би їхати навіть клусом, не кажучи вже про галоп. Вони вилетіли на роздоріжжя, простісінько на засідку». З усіх доріг, зокрема й ззаду, на них кинулися вершники, які ховалися в заростях. Разом їх було за двадцять. Причому половина панцерних у повних залізних обладунках. Кири Елісон і його компанія не мали жодних шансів, але все ж таки треба визнати, вони чинили запеклий опір. Аулук звалився з коня першим з головою страшно розрубаної сокира. Покотився під кінські копити і Вальтер де Барба, якого на виліт пробив мечем великий лицар з польським огончиком на щиті. Дістав булавою по голові сторк. Сибике з голови посікли і покололи так, що кров рясно пляпала защулено в сідлі Рейневана. «Ти вільний, друже!» Рейневан закліпав очима. У голові в нього крутилося. Усе здавалося надто вже швидко, як на його смак. Дякую, Болику, перепрошую, ваша князівська милосте. Добре, добре. перебив Болько Волошик, дідич ополя і прудника, пан на Глуговку, перетинаючи корделясом його пута. Обійдемося без милости. У празі тебе звали Рейневон, а мене Болик. І за пивом, і в бійці. І тоді, коли ми для економії брали одну курву на двох у борделі на целетній у старому місті, забув? Не забув. І я не забув, як бачиш. Товариша школяра в бідін не лишають. А Ян Зембицький хай поцілує мене в сраку. Зрештою, з задоволенням, констатую, що ми порубали зовсім не зембицьких. Хоч і випадково, але бійшлося без дипломатичного інциденту. Або ми, мушу визнати, чатуючи на дорозі до Штольця, чекали радше на зембицький ескорт. А тут на тобі, несподіванка. Що-то за одні, пане підстаристо, познайомся, рейноване». «Це мій підстаросте, пан Кших із Костельця. Та що там, пане Кшиху, когось опізнали? Може, хтось ще живий?» «Це Кунс Алок і його компанія». Випередив Рейну вона загончиком на щиті. «А дихає, що тільки один. Сторк із Горговиць». «Ого!» – насупився і закусив губу пан на глувку. «Сторк і живий? Давайте насюди!» Волошек рушив коня і з висоти сідла подивився на вбитих. «Сибик з кобиля голови, упізнав. «Кілька разів вже втік від ката, але, як то кажуть, скільки нарочку не витися. А це кунц-аулок, холера, з такої порядної родини. Вальтер де Барби. А що ж, яке життя таке і смерть? А це хто такий? Пан Сторк?» «Змилуйся!» – забелькотів Сторк із горговиць, кривлячи залити кров'ю обличчя. Пардон, помилуйте, пане!» «Ні, пане Сторк», – холодно відповів. Болько волошик. Ополе незабаром буде моєю цариною, моїм князівством. Тому зґвалтування польської міщанки це на мій погляд важкий злочин. Занадто важкий для швидкої смерті. Шкода, що в мене так мало часу. Молодий князь підвівся на стремених, озирнувся. Зв'язати лотра, наказав він, і втопити. Де? здивувався огончик. Тут же ніде немає води. Ось там, у рові. Показав волошок, як калюжа. Насправді невеличка, але голова якраз не поміститься. Глуговські та опольські лицарі затягли сторка, який ревів і виривався із пуд рову, перевернули і, тримаючи за ноги, запхали головою в калюжу. Ревіння змінив відчайдушний булькіт. Рейневун відвернувся. Це тривало довго, дуже довго. Повернувся к шехі з костельця в супроводі другого лицаря, теж поляка, гербу не чує. «Усю воду з калюжі вихлоптом негідних!» – весело сказав вогончик. «Уже аж тільки мулом подавився!» «Час би нам звідси зникати, ваша князівська милости!» Додав нечу. «Ваша правда!» – погодився болько Волошек. «Ваша правда, пане Шляський! Послухай, Нарейноване, зі мною ти їхати не можеш! Я не зможу тебе сховати в себе ні у Гловку, ні в ополі, ні в Немодліні! Ні! Ні батько, ні дядько Бернард не захочуть сварки з ембицями!» Здадуть тебе Янов, як тільки він про це нагадає, а він нагадає. Знаю. Знаю, що знаєш. Молодий п'яст примружив очі. Але не знаю, чи розумієш. Тому поясню тобі ще далі. Мені все одно, який ти вибереш напрямок, але зембиці уминай. Уминай зембиці, товаришу, раджу по старій дружбі. Уминай це місто і князівство здалеку. Повір, там тобі шукати нічого. Може, колись і було ще, але тепер нічого. Тобі це зрозуміло? Риневан кивнув. Йому це було зрозуміло, але зізнання застрягло йому в горлі. «Ну, то їдьмо, кожен своєю дорогою. Радь собі сам!» Князь смикнув в вішку і розвернув коня. «Ще раз дякую, я твій боржник, Болько!» «Нема про що говорити!» Махнув рукою Волошек. «Я сказав, постарі школярській дружбі, ехо, то були часи в празі. Буває, Ринмаре, беневалі!» «Доброго здоров'я, Латина!» «Беневалі, Болько!» Невдовзі на тракті затихли копита коней польського кортежу. Зник у Березняку темногнідий кінь, яким їхав Рейневан, кастилець, який донедавна належав Генріхові Гекеборну, лицервістю рінгії, що приїхав у Шльонськ по власну смерть. На роздоріжжі все заспокоїлося. Затихли крики, сорок і союк. Знову заспівали іволги. Не минулої години, як перша лисиця почала обгризати обличчя конца элока.